Любив Ілріон урочистість більше над усе в житті, почував себе духовним владикою, справжнім. Лунали слова молитов, схиляли голови перед архієреєм попи та чинці. Нерухомо стояв він, мов статуя у високій золотосяйній Митрі. Через розчинені двері. Лилося до собору тепле, напоєне сонцем літнє повітря. Долітали далеку неясні звуки базарного шуму і неначе завмирали, зникали у переповненій людом церкві. Скінчилась літургія, скінчився молебень, почали підходити до Христа. Пішов статечно, поважно і кобилін. Ось уже й його черга. Та в цю хвилину так розказував потім Кобилін, раптом почервонів увесь од гніву владика. «Почервонів, затрясся!» Остовпів Кобилін на мить, а архієрей закричав на всю церкву. «Ти, скурвий сину! Ти не достоїн святого Христа! Ти церкву святу руйнуєш! Хочеш з церков Христи зняти!» З Кобилін з несподіванки, скам'янів кам'янів увесь, сотні очей, мов, пронизували його. Настала повна тиша в церкві. І в тій тиші лунали слова розлютованого архієрея. «Хіба ти, Кобилін? Хіба ти, дворянин? Ти ж людей збираєш сам собою, не по указу!» Тільки нос промігся Кобилін сказати, що збирає він людей по силі її імператорської величності указу. Як знову ще дужче закричав архієрей. Чорт тобі з курвому синові віддав указа! Покажи указ сам! Швиденько, мов опечений, вискочив із церкви Кобилін. А архієрей пішов до Келії. На хвилинку затримав Кобиліна по дорозі Єлецький архімандрит і теж із гнівом сказав «Зле робиш, капітане, без нас підданих береш і ченців під вартою держиш». Та, не дослухавши до кінця його слів, Кобилін побіг далі. Того ж дня по всьому Чернігову тільки розмови було що про сьогоднішню пригоду з капітаном подав Кобилін донесіння майорові Лейб-гвардії Іванові Шипову, що в Сумах перебував тоді. Одночасно держав Шипову листа від архієпископа. Дуже скаржився в тому листі архієпископ на капітана. Нарікав на те, що Кобилін, збираючи людей, просто таки, мовляв, гвалтом, силою обрав монастирських підданих лаяв і бив чинців, заарештовував навіть монастирське начальство. І ось, мовляв, за це він архієпископ пасторський і заблічав капітана, а ніяких лихих слів не говорив. Пішла справа до князя Барятинського, що тоді керував над Україною. Зараз же полетіли донесіння о придерзостних деяких словах архієрея. Полетіли до тайної канцелярії. Не чекаючи відповіді, Барятинський заарештував Ілларіона. Почалося слідство. Та уряд визнавав за краще не дратувати дуже духовництва. Отже, 16 листопада з кабінету імператриці до тайної канцелярії надійшов указ дати наказа припинити слідство. Навіть догану дістав від імператриці Барятинської. Нам зіло неприятно і к великому нашому удивленню касається, що ви, онова архієпископа, без нашого указу, Под такий крепкий караул брать велели, не розсуждая, що із таких поступків всякі следствия произойти можуть. Вийшов на волю архієпископ розбитий, хворий. Опинився він замість Чернігівської архієпископії на покої в Києво-Печерській лаврі. Та не судилося дожити властолюбному запальному архієпископові Спокійно, свого віку. Спіткала його нова пригода. Ще як був Іллеріон у Чернігові, посварився він дуже з намісником Чернігівської катедри Сосіпатром. У літку 1736 року послав Іллеріон Сосіпатра зі своїм служником Іваном Жидановичем до Польщі купити добру карету. Та доброї карети – Ніде не було. Купили тоді архіереєві посланці великий анталка нарсекту, скатертин, серветок і сукон. З тим і вернув Сосіпатр додому. Та трохи згодом дійшли до Іллоріона чутки, що Сосіпатру у Польщі про нього дуже лихі речі розказував. Подав тоді Ілеріон до Чернігівської полкової канцелярії доноса, що ось чернець Сосіпатр їздив за кордон до Польщі і тому, чи не мав він Сосіпатр з поляками согласія.